دا څو کو نشته چې زما زو دا بدل وکړ دا څو او دولت کې زمنګ ریس کو نه هو پدې کې زمنګ ریز کو هو کې چمنګ دکانو کو منګ مزدوري کو کل دوکان دکانم شتا بیپارم شتا بار ملکونو تطلم شتا وګوره خلک په سعودي او دبي امریکي تدارشه په ګډه بمرشه ننده کم حالت ته ها ننده اغي جار په سرسترګو غریبانا بار ملکونو کې پدي دي چې سره موږ په کولکور ته بسې طریقه اور چې موږ نه پیسې نه دي پکا رورا په بار ملکونو ملک نشتا په عهدو بانی رزق نشتا پو مال گتلو با پاری بانی رزق نشتا رزق دا اللہ صدق دے قرآن فی صدق لی دا و فی صمائی رزق کم پاسمان که در رزق فی صلیستا سو دی اللہ وی دا فی صلیم ما برا آسمان که کلی دی چه کم انسان رزق با دا کم سیزن مقرر وی چاہتا پا یو سیز مقرری چاہتا پا بل سیز مقرر وی وفی السماعی رزق کن رزق کمین نوکرین ملاوی گی مزدرین ملاوی گی دکان ملاوی گی خوراکن ملاوی گی دا اللہ نسوالو کا پدریم ای صدش پی کے اللہ وی زمان وغالا فارزق لہو اے خلقو داس سوق تاسو کې نیšta چې اورو سره ختم شي غنیمو سره ختم شي کړي یو خرچه سره ختم شي کمبلو جامیو پیزار ور سر سره ختم شي او مان د شپې او غالي د پیشمنی په ټیم کې عالم مسترزقین فأرزق لهو چې په ګډه ملکما اګه یو بچاوې اخن کو زه را غرم چې دا چا ست در خاصي چا لول په کاری چولولو ورکم چاله کپله په کاری اختر را روان دي کپله ورکم چاله پیسې په کاری پیسې ورکم چاله نوکری چې نوکری ور در خاص پیش کی هسه ته سوچو کا دا ادب ورک نه نه مخلوق نه لو یو والا نارینو زنا نه په پورته به پرکرې چې نو زما بچې او زمان نو سره یو زو کونډه ما بچې مې زاشي ار یو بروانی مال یا ورکی یا نورکې خواغه درخواست باغه پیش پیښ سوال باغه ته او یا منی یا ن او د الله د طرف نو عزت دا انسان سوالم منزرو ما خورا کم ما دنیا کے مرکم کو دنیا کے ملا و نشو آخر کے خوخا مخاط رخاص منظور پروتتے رخاص بلکل نمز بغیر د منظور اللہ نپری دی چې دا اللہ نسوال کرے یاد آغی بدل دنیا کے یاد آغی بدل آخرت کې لکه حدیث کنا جی یو سرے با قیامت کی پیشی اوالتبادا غد و ڈیری لگی دلی د دو دواګانو یو با اغدي لري چې د دواګانی دو غوښتې ادا ډېرې د دواځې دا ډېرې د دواګانو ده الله پورته وي اې بنده دا د وړه قسمت دواګانې تا زمانه غوښتې دی وې او الله دامې دا دامې غوښتوي دا اغه دواګانې دي چې تا زمانه دنیا کې غوښتوي د دې دعا او استالمہ دنیا کې در کړو تا ما قبول کړې وستا په حق کې تا زمانه خوراک غوخته او تا زمانه نوکری غوخته وا تا به پار غوخته او تا پیسې غوټي تا وزارتونه غوخته او جیداو د نوګاډي او بنگلې ادا مدله دنیا کې منظور کړې دي دا سوالونه دا د دنیا منزور شوي دا واګانې او دا دعا چې ډېری لري د دواګانو داغه دعاګان دي چې تا دنیا کې غوښتوي humane منځوري کړي humane منځوري کړي کله ول د یو شی د پاره دعا غوښتاو کله د بل شی د پاره نو humane منځوري کړي نن بعد دې دعا په واسطه تعالی اجر ملاوي دی بویا الله چې دا نوریم دې منځوري کړي دنیا کې خوما اس مخته دی دا کبه پاري واو کنو کریوا کپوکورو کپ بازارو خاصم وخت ری دا نو په دې دې وبم نن زما کار شویو منه دعا سینږي دا دی یو سره نو چې دعا کومو دعا نه قبليږي د باران د فار کوم نه قبليږي د بچو د فار کوم نه قبليږي نه دعا کاو حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وي دعا او مخه ل عبادت دعا د عبادت مغزه دعا د عبادت نلیدې څنګه په غوغه کې سلې نلی په سزور کوي نه د عبادت اصل اغه سیز اغه دعا ده دعا څنګه دې بيځای د موه چې دعا کومه دعا نه په چوده پادغه والا اصلیحللی فیزوریتې یا الله زما د بچو ااصللا کاسم چې ددي اسلام مناسب د په کاله غس اصل کا الله د قو اسلام کا الله زما ااصل کا دا قبلی د شپې اواز کېږي د الله د دا طرف نه د پیشمنې په ټم کې منګ د پرات ما یو بات شار یو وزیر راغې یو منسٹر رالې دې اړه تا چرچا څک سم درخواستې خدای څخه لري اړه کې رسایي غته وکي او یو منډه وي یو بوې بازار او دا بل بوې دا بل بوې دا اسې باغان باخلاص کی زپدې کاروایی شوړه لسکا لبطری شي کاروایی سرته ونه رسېده او شي او نشي او الله وې چې سوال ځمانه چا کړي دا غو دعا یا دنیا یا کې قبول اته به ځای نه من سوال نکوم دا غنبه اغه تخپل ځر کا سول به نه بشکو دیول نه حدیث کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وې د منافق او د مومن مثال خې د بیمارې ذهن ته بل خبردارات دا مؤمن باندې تکلیف فراشي نداغد فال دې بهتر دی و تکلیف پا مومن تکلیف رات لل بیماری رات لل ایکسیڈنٹ کېدل مال تباہ کېدل معاش لحاظه خرابېدل اواغه پاغه صبر وکړه نو دا غو د فیدی او شیا غطا د فیدی حدیث کې راځي مومن کله کې مصیبت پیراغه معاش لحاظه منګائی پیرا لا دکان خراب شو بیپاره خراب شو بچي مړ شو و مال تلاله خپل بيمار شو کاروبار خراب شو صبريو الله ما کې دا غلطي و بس ماته سزا مې شو و ماته توبه به ودا سي نو فورن چې مو مينې یو غلط کار وشا لا په مصیبت راوړي دا مصیبت به سل راوړي دا مصیبت په ذکر راو سم شا صبر نو چه اغا فورن ده توبه و بازه غلط کار غلط پیسه بیزه اقواتی خواه نقصان شوي و ده شوه و مون دا نقصان ده نقصان ما تا ملاو شوه سزا ملاو شوه د فورن او بطایب شی توبه و اخکلا غلط کار نا چه بیا بدا سینو کوم او دویم صبره و نو یو دله پا غلط گنا چه ده کلوه میلاو فی د شو ده طرف نه توبه و پاینده کې وېدا شي بانو کوم اینده کم توبه دوخ کلا او په هر مصیبتي صبر وکړه دو فیدې ملاو شو ګناه ماف شو او صحتم هم ملاو شو هغه مال ته تل هغه واپس دوباره راغې بیمار شو بیماری صحت ملاو شو بچي خراب شوو ملش او بلبچه ولا الله ورګه نو صحت مال ملاو شو توبه ماف شو ګناه ختم شو مؤمن دا فیدا چو مابا ده مشي بس زکر هغهش دا نقصان شوی په حق نواله صلیم تکلیف رسول الله په نقصان کې م حق کټای کړو او یا الله زما توبه توبه توبه وبازي ګناه معاف شو هغه تکلیف هغه دوباره صحیح شي او شه حتم میلاوشو توبم میلاوشو لازم مؤمن کار دې الله وي چې په هغه مصیبت راولم اوا توبه او هغه خپل چیز صبر کړي او منافق مثال خی حدیث کې چې په منافق مصیبت راغې او, او, او دا غو د مصیبت د تکلیف مثال لا څه ده لک یوخ مالک اوتلی د خپل سره سره او وېدا لاو به پري خدا او خو دایزه او تل لمسلا او د پرانستملا مستلو ک په پرستو ک هغه فرق نه شي کوی په منافق مصیبت راغې تکلیف راغې داولې او لې شه اوولی په نه پوهږي یا تکلیب را باې ې راغې او دا ل د شوې مثال دغه سره په پوه چې ماو خو نقصان شوي توبه بو باسم تو بهنو با بې زماه خ موکوم خلکوله ورشه ان له موضم نه کوې د دا س ن هم زلوشي دا نووي چزایی سم نیما نکانو خلق تو ګوره صحابو تو ګوره حمزما کو دین سانانو اگې د شپې او درځي الله ته جلال خپل زانو نه وقف کړو د الله د دین د باره بیبیانی وقف کړي نو اگې کې د دین په کار کې بدزان نه حدیث کې راځي مخ کې خلق تو ګوره اود دنیا په کار کې بدزان نه کته خلق تو ګوره په وخت باندې خطې با دی خطیر دیگی. الله برزای دنیا فکار کې اسو خو ډیر شکر دے باپار می چریږي دو روپي جیب ته راځي ها مزدوري ملاويږي فلانې خلکو ګوره په دیالي کې مغربانان لاړ شي او د قسطول راځي دیالي می لاونی شي واپس کوی تر راځي ها خو ډیر خیمه الحمدلله کو دو روپي دو خوډري زما جیب ته راځي واه بدرونه ختیری او دو دین پکار کې با دزان مکی خلکو تا گوره م... مد اگر دو دین پکار کی با دزان مکی خلکو تا گوره شورتی ما سو کلا پیغمبران تو گورا صحابو تو گورا علماء تو گورا شپا و رجل گیا دي تالیبان دی سبقون دی متعلیعی دی درسون دی ما خوش اقتحام مجم سی خطا رسا با جون به خطيه زخم مړه دي رخي له موسكوما اندوان همون زم نه کوي اغه فلانه همره تو جواري کې اوسد کوي ناغه تابانه ګوره وروړه زانه مخ کې خلقو تکتل د دن پليات او د دنیا په لحاظ زانه شلتا علمتا ګرتا یتیمتا بیوازا خوندتا اغه ته ګوره چني هغه غریب خاوون شتا نه تپوس کولو سوکنی نشتا نه کور شتا هانند دي او سبب بلځه کې بهرحال نو دالله دا په طرف نه आवाज کېږي د شپې الا ميم مسترزقين خالق یو له ګران مالا ته د الله دین سرزان پېووس کا اسم ګران نه دي ته د الله دین پابندي سره کا اسم ګران نشتا امام مالک په زمانه کې وغوړه بهر بهدا ګران شو وغوړه لکنن صبا کوم شزونه ګران شو وی اول ګران دا خلاص نه وي وتی داله شه ګرام شه داله شه امام مالک له خالق الله رحم الله حضرت اول ګران شي وی رسوکو هغه علماء وی ارزانې کوي کنه وی غوخه ګرانه شه وی ارزانې کوي وي څنګه ارزان کوځه من کار خونده دا؟ وی و کار دا و سو کار ده وی وی غوخه مالې وخه نه بغیر گزاران کوي دا که سابان تاسو سو پوسو غوالي پکه به ربيت لکیدله اه خلق قستکو دولمو خبره فما نه لګر نه ده ما دې اجو نه پلار ده اجو مفتی مولا دې که تو ته خبره کې کله خبره مني اوه خلقو پری خو ده هغه سالوی لاوستو سالوی لال کړیو پتختوغه پر تی مچان بده بنید لغه خرابې ده چاگستا و این خلقو په تاسه پسوی واله اکه بغرب کو وینه نمان وخه نالو اگه ازاری خلقو لکو لکو لکو اگه اخپره را پریو تا الیتی پکتا را دی پوشش او شه سوره برخی دی نو من نو شه سوا کو نیوی بوری پزه پینزه بوری اخلو چه ترانه گران نشید ذخیری کو با ذخیره کئی دسونو په زر بوری اخلی او دګاندارم ذخیره کوي زم ذخیره کوم ماما په لوزوي میچ دی او لس بورې عالم پدنی زقات رانه شي دامه مینا چې قاضی دلته خلکو سالي به زمامي بس امه چاولښتا کار اني جووال ورښتا غنم دی بورې ده تو جووال نخوري غمالداري ده مستي ده بودګا بورې ده دغه تا کنټرول کا برابر کا دا نیم تا نیم لسوځې ته چاولي وګړه ته جووار وګړه ښه شیرو وګړه ابل یو سيزو وګړه دام دا خورا خوله په کې 카메라 او چې سم دی هغه سې دغه نه لکه د زدول هغه ستې یو والا چې سلولي هغه ستې ها بیا په لوګورا اګه میډونو ولا واه خل غنم دی لکه ما دا غنم پوسورا کی بس قاتله کې ده اشابه ګینه غنم ختمیږي من په خپلې کېدان کړ دریو زو ته مور دا حالت ته دی و جنا الله وادی کړی چې ز رزق زموارې او دا سر رزق بدل کوم سو ته حریم کې الله وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّ اللَّهَ لَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ دا صلور جمله قرآن پا دیزه کی ذکر کئی یو واوری وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا څو زمانه یړیږي یو غلط کار زماده یړین نه کوي چې زماره په مابانه حاضر ده موجود ده نو زباغ سره د وکاره وکما یو زباغه اخلاصې د هر مصیبت نو ور کما زه د هر مصیبت نه بچوما ذم پو من حيث لا يحتسب تداس زید بوله خورا قرقوما امدن بوله راونوما ها سوداګر بوله پیدا کوما دارنګي اغبا ها سوته پیدا کوم من حيث لا يحتسب شذو په خیال او غمانم نه خیال او غمان بهم نه رزق جواز مراد نه دا لیک شو ولا ولا لي ځوتري کمزويم زایدا وای نه ده کته شل عالی شي مهرزخ سالاس کې دي زپو خلک روان شه مثال زخکار دي خکارس کار کې ده نه چې زه واخ کار کوم کله تشرې یو کوله ډک راځي کار کله کار وګو کله وني کی څه کله الله کي ملاش وځي وګورا رزخ سالاس کې کله الله لاس کې دي تشنز ګوڑا ډک روان شو ها زمونږ اړ یو سيز په دمال دولت دی په اعتماد الله کار کاوه بابار وسد الله کار کا ها دا زمان زمانہ ير کوا نند مخلوق نه ير شته د الله نشته گنا کوم غلط کار کوم یو کار غلط کوم د الله نه نه یریګو مخلوق نه یریګو نو زموندا حالت ته او بم زما باندې توکل وکا ذلک کافی حضرت ابراہیم علی السلام په توکل کړه کامل توکل وکړو نو پاغه ور کی پاغل امبو دور کی هغه څنګه خلاص کړو یو میاش ته بدلی کړی یو میاش پاغه بل بلشو یو میاش او پاغه بلور کی هغه د انګورو غونچی خوري توکل په اللهو موسی علی السلام توکل په اللهو مخک دریاب دے شاته فرعون دے فرعون لکهرت وای موسی علی السلام روونی سي او دی پلکو له قطن نپریدم زرزر کم بی سردخ پلو مل گرو داروان دی کلک بینیسو پیدو یه نا وی کم خوابا زی یا باز ما پکر کرا در یا در یا در یا در زی او یا باز در دریاب دزان قورد دریاب د چه وی گوزنو بس حولو بی او زما پکر کرا گی نو بس تبا کم بی دا پتا نبا چه داغار تعلق دا, دا, دا, دا چه سر دی نو چه روان دی د لرياب ګکاراشه او فنون ور پرسته ملګری ورته وای اي موسی عليه السلام انا لمدركون مخ راګر کښو اوس بچر تزو ملګریم به دیل ملګری اعتماد به د موسی عليه السلام نو خو بس ملګرتیا کې سو روانو دا په کله کې یقین نو د موسی عليه السلام باځه ملګره به سره ملګرتیا کوي خو چوغو ورځ به ډا باز یو نیم به سره کلکی موسی علی السلام او ته وی قال کل الله چردا سندا راگیر نیو ان الربي ان معيار ربي سيهدينا بشکا ما صدا زما رب دې مات بلار خي مات بلار سمي زداګيني ودا خورا مخا مخکارت دشمنان دي یو دوبو دام دشمن دی دی انسان تو بوبو لعوش اصمان درکی منتا اللہ خو خدا خو مشکل دا او شاته دشمن دی او اینا ما با اللہ بچ کئی چکل دریاب تا نزدیکی گی او فران ورسلن نزدیکی گی موسا علی سلام تا اللہ وی اے موسا علی صلات و سلام امسا را اخلا سکا امسا را جام صاد اخلاصي د بیا منسک اوچی چلار پیدا کوي توکل په با الله به هر یو عمل د بارا د هر یو شی ز پاره الله سره تعلق ساتل دا الله نغ اعتماد پالا بر وسه کول او کاروبار بم کې نوکری بم کې ځمېداري بم کې د دنیا سيزونو د معاش انبيو او کلیو صحابه او کلیو اړ کار بکې خو پاغي به اعتماد او توکل لکه توکل تماز بسره الله کې ټول ورځ بطیری شي پر یو خو بې پاری دي د ګاړو له بارګینې ما سم سره ته پوه سمه څنګه وینند پینزو پیسو مزورينه ده شوی پینزو پیسو لږ ګورو ګاړو بارګې پینزو پیسو نه دی ملول شوې پچا بکې په پیسو نه یا په کا توکل الله په کاره توکل الله بهرال احدا قیمتي میاشل شروک دو والا دا شورو ها زما مقصد دا ده چې فضایل شو نیکا مليان شو دینداری شو مومن سره دا خون کئ مؤمن سره دا خون کے لکه دا هاذه الحجه شروک دو والا لسو دي پاتری دولس پاتری دو قربانین الله سره زمخ کئ بلکه نہ راز محکے پس لمہ قربانی د اللہ سروجی لس کی لسوجی نیول نيات ثواب دے پاگل سشپو کی عبادت کول نهت ثواب دے باغی وجدارا چې سنت فجر کہ الله وی والله یا لناشر لش پہ در رمضان اخری غردی اولاس رزيد زل حجي وردي رزيد زل حجي دی شپې د رمضان دی, دی اخیری ته بل ځان پوکه رمضان خدیر بهتر او چته په مانواني میاشته خدای رمضان دمیاشتې اخیری لښ په او د زل حجې د اختره د ورځې نه نه ورځې مخکې دغه ورځ ډېری بهتري اغاز دغه بهتري د زل حجې شپې اخیری د رمضان وغور دی بار د عبادت پول او صلا ټول کال کې یو څلووي چې داس شپې ما ته اوه چې سالم کال کې اغشپې په پی اتباع د عبادت دی غوري نو قران وی سالم کال کې شپې لس د رمضان اقری دادرې قرې پټبا د عبادت سره یو سله وی دا سرزماته د کال اوه 360 ورځې پ 360 ورځې کې مات بهترین رز او ښه چې پایې کې خلک عبادت کوي داری ثواب زیاتې نو دغری رز او چې ثوابه کې زیاد دي فد سالم کال کې نو غد ها اهلی اخترنا نه رز مخ کې لس د مخ کې دادر بهتري د په باز عبادتونو سره نو رز د ذل حجې دي اشفیدو عشره د چاري د وروجی نموله پدې کې کول پکار دي وڅڅفو موږ له پکاو نه چې له چا وڅګیږي کنه پکار چې روجي وي د یوي یوي روجي ثواب یوي یوي روجي ثواب د یو کال د روجي سره برابر دی اے بار الله ته پته را چې څومره ثواب ورکو سری اخلاص ته زنانه وي کله ته ممکه خپل روجی را ګرځاو قزائی ام بهترا ده الله په خفویږي چې ستا خو نید مقصد د غوروالی دي ممکن دا چا قزامت خدمت کی او ثوابي په ځای ولا غ ثواب مو ورکی الله او سن اچا نه و نه زړه صدا ها سکه مشتا یا او سره مابا نه روجی د روجی مخول دي بیمارو ما سفر کیو ما څه مال دې کې باغه اته نه هروجم قزا راو ګرځومه کې دی چې پکې الله مال دا غي د ثوابونو کې نو ممکنه ده چې قزا او قزا خود په خودی دی خدای کړی لري کې دی چې هغه ثوابي مون ثواب الله ورګي زاغن شکول او د شپېم کوه عبادت تهجد کوه الله ته ودرې گا جالا په خلو ګناونه باندې چاغه نه کې خیرات کوه صدقې کوه پدې راځو کي اسه مګوا راځو کي دا را کوا دا سه دین مقیم ملاویږي جمعه پکې رااله جمعه پکې رااله یو زید د دین کار کیږي یو عالم دی طالب دی عجز دی بي وسه دی فقير دی يتيم دی کون داګه څه کوو په د دې په اړه نه چې زموږ شي اسو خبر نشي صورت داهر کې راځي چالچ یو شی ورکه نو داوې انما نطعمکم لوجه الله لا نریذو جزاء او ولا شکورا زدا شی دلکم تاسولات فرد الله ز رضا او طالب او یتیمه او کنده او غریبا او رشتہ دارا ستان از تعریف نو عالم چز معلوم خلق تواله زمان نو مشی اونو ستانه په دې زو بدلواله ما چې دې مالي و زمراګه انما نطعمکم لوجه الله لا نورجو جزاء او ولا شكورا هر یو شي چې کې نو د دې پارخوا چې دچا ها ریاکاریتاتم تو جی ویشي استانو مونشي دې کریا شر له غره ځان ما دا اوګلم دا چا اوګل په پته نه گی چا وکړی الله خو ها الله په خو ها د اکار شوه دی ولیکه کوم نقصان د ریار له زبان د تباکا اغا ثواب خو پرې د چا عبدالملاویږي پدې دی دو جن حدیث کې راځي چې چا سده انسان کې نپ خلاص باندې او چی پخی گس لازد نخبان نشی. سبخا خبری گی دا سپټوکا چې په خیله د یو شی ورک غس لاس نه خبن نشي نو قصو بخا مخا خبري ده بدن سره هر کنا ده سره د پټوالې نه نه نه کانو خلق سره کواتې عبادت کوي ستا په پیسو باندې ستا په پیر باندې ستا په سيزونو و عبادت کوي استغفار بووي تاسو ثواب ملويږي ها د دې وجل پدې روزو کې عبادت کول ډېر بهته د الله سره زده دا اشریته دارونه نظر حجه دا خپل نه ته کله اعلان زمیاشتو جو چې لسره دي پاتري نه اخر تا نبي شروع کوا اوس دا چې لس دا لسره دي چې خلک قرباني کوي کنه قرباني مثال بعضه بل جمعنه شروع کوي ان شاء الله قرباني پچا کیږي سور کیږي دا کم کم سره کیږي ها په کم لیول باندې کیږي په کم قربانی کم چې جائزې په قربانې کې خدا لسه ازیز د قربانې نه مخ کې نه حرج لسم قربانی, قربانی راځي د یکم د زالحجین نه مخ کې نکونه بناله سړی خطه بناله ال یو د بدن د سر نواره تر خوف اوري نو کو خوښه اغصل نو بهتر دی ورس واجب ندی س سنت ندی مواقضا مستحب عمل له بهتر عمل له فو اغصل چې دا غصه صفائی سلوي خورزو تا نې رسیدې کده کوم خلقو سلوي خورزو تا مخ کې سره صفائی نقصان وخت نه دی اغستي نبي باغا د دې لحاظ نه کې بیا بخا مخ صفائی کوي سلویخ روزو نا اخوا پس سلویخ روزو که دن سفائی کول دا لازم دی سلویخ روزو نا بناره سفائی دا بدن پوششی بازی خلقو پیاشت و دری یا اوزیلی یارسی چی نو دیکی یو دیر کوشش پکار دی نو دی خلقو بازی دی ملیانو دی عوامو دا پا دی عوامو دا شی لازم کلی علیقا چې سو قربانی کوي نو کونہ بنا لی تړی وختبنا لې سنت بنا لابه نه کوي دابه نه کوي هغه به سم دا غریبوي چې بس داغ و چې قرباني کوي نه بس قرباني نه کوي نه دین بغیر هم قرباني کوي دا نه او آو دی اوس راو چې په دا دا او قرباني کوم به زم ما قربان څخه نقصان ورسید نه یا ساده د دې په وجه قرباني کډرو نقصان ناراضی قرباني خپل یو عمل لې دا خپل یو عمله کدا سنت چوان غستې ده نو کان یو ان غستې دا اخر ته غږی پوري په دې نه ورځو لسم ورځ اخر ده نو ثواب زیاتې بهتروالې دي ها چې قربانیم کوي او د دې کټای مون کی سنت و ان اصلي مخکی یو ورځ مخک ته خص ځان صفاق کلي دکانر سی نو بیا ټیک ده بهتر ده ته تا له ثواب په دین میلاو جوړ قرباني میلاو او کته چیرته دا سنت ملي نو ملی ملي په درنه هو لسته د قربانیم کې نو نقصان نشته دا نه چې تا قرباني ته نقصان نسیږي غریبانان نه خبره عوام خو ډیر احتیاط کړي خو احتیاق ښه دی لسته قربانې څخه دې ګو احتیاط کوو په قربانې کې احتیاط نکو چې قرباني مونچا سر دی دا ستالس څنګه ده دا مال څنګه ده دا نیت څنګه ده زه مال خو په څو مسلمان دي نو نا رورا زبله دي باقیده حواله خیم انشاء الله کتابونه به هم فتوی فتوی به هم چې دا څو خلق سره قربانی که چاو کړني کیږي دا قربانی به تر عمل زده چې قربانی هر انسان ځان له بس نیتونو کې نقصان دا چا حرام مال کې نقصان کاروبار غلطی لین غلطی شتون علي دروغه نو دا یو قرباني په وجباندي هغه شپک کسان ډير بهتري دي بارطريقه په دا یو کس د مال غټ ورده د دې یو کس نيد غټ ورده د دې یو کس امال کي نقصان دی، دروغ جن دی، ا کار کول غټ ورده نو هغه شپږ دیرم لو پاک دی خو چې دا و مسرره ده لټو لو قرباری کاروبار شو نو شورکا بریر خیال ساتو اب ان شاء الله زه پر موږ لازم دی د بیان کولو او په خلکو لازم دی منل نه منل هغه پر موږ دا لازم موږ به او خراب خیر موږ به صحیح سروه خیر عیب کم ده عیب جنس اوه کم ده فکم سروه کیږي کم فکم نکیږي تر کوم وخته پوری گیګي دا چا چا سره گیګي موږ با خلک خيو ا زناور بخيو عيبونه بخيو بیا صرف د دغه سنت او عمره او دکان مال قرباني خرابيږي نه نه دا مسلي کوي فغا اصل مسلي چې نقصان قرباني تلشي ګناغه مونږ ذکر نکوو ولیک هغه زه کوم ما سره يردا چې بیا مال جي سی غوخ نه مالو بیا دې سلام ماده دې بیا دا څنګه راکې نو دې لالچ په بنیاد سي مسله پځه کې نکو نو مالکه لالچ و تدنه سبزي نه راکې ماده بیا کپلی نه راکې ماده دا نه نه دا لالچ بنکي دا علماوي چې ځان په الله سپار سي مسله سي مسله په مخلوق سی سي سی سج برسه او داغه خو حدا بیا کول نه کول چې موږ په غاري ازادي شو داغه غاري مزاد شي ابل یو کسو یو خبره کوم دکان کې نا سم زامنی و یا تا یو هغه وجمع خو یو سروي غسه له ان مې سروي څنګه غسه له ٹھیک شو او په تلګ خو باسه حلال به کونو او به زه په کې زشه ما ازوي یو موږ مو یو پلا ورو مورب شي ا ميدانونو نه بسکه وي می دا تول بالغان دیو وی آو می شریکی وی آو می کدا سی قربانی تکی دا قربانی ہو نکی, نکی. نکی. وی ونی نکی می دا خو نکی گا نا زکا خودی ہوئی جواب در کوم قربانی با کئی چتزال دورو نا کئی دا نور با مکئی دا نور با مکئی دیلنو کسا چل تاسو دو با کوی دا ریسا نور با نور نا کئی هنا بالغی خیر ده تا ټول پالغان دي ټول کارو بارې خڑک ده یو باپار ده یو لیندین ده کار شورا کا شریک دي غټه وټه زمونږ د پلاور پلاڅ ده چې میچ پلاور کوټول حق ادا کیږي او چې تاسو دواره کوي دا ټول رونو به بې کوي او یا باغی ده داګه مستقل پیسې وز کوي چې تاسو غال آزاد شي ولیکتا غیله پیسې ورنکي بابو صاحب کتا غیله پیسې ورنکي نښتہ قربان نم نکيږي یې وې موږ کو ما یو نه ده شه مې زه خواله ته لوخه وای دا خو موږ یو په یو میدان ما پوي کې وې داخله چې ته د دکان ترال مسره وګنم بیا مې وبیا مې بس مور په لار دا وکړه ته حق دا کېږي مې ار یو هر یو رور مالک نصاب ګرځي وینا دور پیسې نشته چې هر یو رور ته دا اخپل اخپل ایسا دا شپیتا شپیتا ذرو شي نو چنیش دا نفرونو قربانی نشتا یو پلار بانی قربانی دا مورم صاحب نصابنو را خودا جتاس ہوئے نو حای اکی کی ایرامو کار دی مساروکی خلق ککر دے اری یو پا دین نید دے چالالک آواو پا شرکا نیسا اپا زان لے اسیر دی دے کچھ ما بانی خرچا کامرا شی سو سوچ پکار دے رو را دا ډیر دو شرک وقهاو ډیر احتیاط کړه زه به تر خبر دادا چې سړی ځان له قربانی بس ځان له ګرانی چې نشم کوله به شو راکا بعد خلک یو دازه عمل کړی دی د ټل نشم جوړا کوله وایي کنه بیا به خفه شي ملګره نه حبو ګومو والله با کومه ملګره نه حبو ګومو په خپل قربانی خلووم زما څه دی یو ملګره ټول عمر زما ورو کوچ پاغي کې نقصان ماوم من قسم دي که زړه روډ او پلا لحاظ وکم قسم میزرته و زړه روډ او پلا لحاظ وکم زړه الله او قرباني لحاظ کو او ته تلګل نشه په کوله بای اغه صفه ورته و هر الله وساع کړل زان قرباني کوم روډه بس شن و مخلاشی اشیدت نوم اغاب او گوری زان تا چه دابنگر زمان اولی جوداشا ای اکم نقصان زان با نقصان مباسی کرن چاکه با ایم نخ کارکه چه تا صدخوری اتدائی ادو کی گناستا و ایراب ازلا ازلا اخپر اکوب بچی میدی او بلا دا چې کی گیا اللہ وسمی کل اخپر خوابا دا او دا مو آیا چه هر یو کارو ګوري بانده حن سر گوری نو قربانی یودا چه د ډېر به ستنې مالې کده قرباني د اجر او د سلام نه یو انسان خبر شي فقر زبروالي او قربانی بکې اا نو چې سم سایارای شي فطرانه په ماکی او په ماڼۍ کیږي چې د قرباني واخرا شي یره ما خو قرضی و اوس کدا غزې زیه او خز او پلار اسپیټال ته ځین خو خیر دی بیا قزله نګوري که پلار او روري مرشو او په پا شو ما بانده پا لونبش پا پا په پا پا جمع پا بیا کرزم رخ لیده دیکھ دا پارا اگه دا پارا کرز خیر ده خو حرام مالکه برا طریقه خو که قربانی او سرسایاشی و ما کرزا از ما عوض نکیگی اینو قربانی چا دا چا عوض کیگی زبا دا دی مقدار دا دی نصاب دا دی خلق اینده جمع باز خیم که خیرن شا که په کاضا چې موږ تاسو وکیلارجو چې ما کې خصوصده کو کنه انه موږ تاسو وکیلارجو چې را 55 منټه بعد دی نو 55 منټه کم خلک دلته کمسک کمږي یو مسله وته وکم او دوی هم غواړو چې باذ اخی الله اکبر او غلو غلو بیا منډو او ابا آب آب ان شاء الله وایو چې دوکاله شرطه کرا اخي نیم کړی یو دوکاله شرطه او چې غا نو هغه بیا د شک نه پاکه خبره اب ان شاء من آئنده جو مخیو چون کی دی جو مکه مده بیان وکړه چې دا غنه مخکې د لسو روزه د زل حجي د احتر لسو روزه رض راځي په د لسو شپو کې په د لسو روزو کې نهایت ثواب ده یو روپی په یو لکون ثواب ده پاغه کې پای کې چا هغه خبره کول 150 ثواب ده روجی ساتل پای کی دایوی روجی ثواب د یو اوقات روجو سره برابر بڑ ده سې حدیث په دې باندې ااو الله دې منګله په دې د عمل کولو توفیق نصیب کې همنګ چ سوایو په دلایل سره وایو زمنګړو خو دردي چې د عوام پوشي خلک پوشي څوک بسکې څوک بسوي څوک به ستزاداګانې کې څوک بټوکې کې دا کاذ په خوانه را روان دي امبیاء چې چگه والی او دا اغی قومونو با دا اغی پخلو بانده لاش که خود وي قرآن وی فردو ایدیهم فی افواهن چپ دا خبر مبیانوی منتا پتر دی مسرو دا امبیاء پخلو بی لاش که خود دا سه حالتونم تیر شویدی من با غالا زادو عوام غریبانان بعد خبر ندی دوکان کې لري، بیپار کې لري، نوکرې کې لري، مزدوري کې لري، هغه تا د هغه پتا لا، مونږ ته د دې پتا لا، دا هغه په پتا مونږ نه پوي ګو چولار شو مونږ به خشه راکا، او استاد څه په نه پوي دا کپلم د دام د دام د مونږه څه پوي ګو، سبزي د مونږ پینو پوي ګو، بل یو شې مونږ پینو پوي ګو، هغه مونږه په کې څه پدې باندې چې مونږ پوي نه یو، پدې مصلو غریب نه پويږي، به ګو پدې تری قرباني داسیم داسیم نه نه شاله لاله نه دا, داسم دا حانب چې قبلیه او ستل خو نه دي لاله خوب نه ده جانب یو سودا هم نه ده پای کې بکو ټا کرا لکه ځانن سبا د زو لوټونه راو دي خو دا څنګه ځای عام خصه په کې فرق وکي با د خلکو په کې فرق کوي اغه نګداشي کوي اغه لوټ باندې یاداسي کوي اغه پته لګيو هم ډېر مشکل اره قسمه د سې د لوټونه راو دي اصلي م راو دي نو هر قسمه چې زنه الله د منځ په دی باندې کې په اخلاص به یو عمل کو د الله لپاره وکړه قرباني دا که هر یو عمل دې د دې لپاره چې دا عمل دې لپاره کوم چې ما رب زمانه راځي ان شاء الله تاسو کارو بار کې به با خير راځي لږ پیسې بغټې تو د قانونو کې په ان شاء کې به دور او وزنی چې ان شاء الله غډور به دور وزن وزنی الله به در په لهو کې خیر اچي دښمنۍ به نه پیدا کړي تاسو ته به نه پیدا کړي تالو او تحصیل به نه پیدا کړي اونوره مصیبتونو مقدمو به تاسو مسائل <تصال> نه پیسې نه لګی پر صحیح کې لګی پیسې هغه به کې به الله خیر اچي کډیر خلک پیسې ګټي خو پدې روزونو نه لګي او په یبنشي الله دې منګله د صحیح اعمالو توفیق وکړي